O, eh, lehen lehen taldekin liburua da, hori, barrikaren liburua da. izango da radiofuturaena. En, beraz, eh, argitaletxe, no laitzen adu argitaletxe? La, la máscara da. La máscara. máscara Horain, eh, eh, barrikada izango da, ba, eh, kanpokoa ez da nenengo taldea. Bueno, kanpokoa noski, ez? Barrikada euskal errikoa galako, ez? Bueno, kanpokoa eh, peninsula iberikako kanpokoa. Bueno, ez, europago kanpokoa uste dut ez eta es lezbelina, dago. sea, anglosajon zea herrien kampotik lehengo da barrika da bai. Barri, eta zer kontatzen duzu liburu honetan? Ba, bidai vinagros da. Ez, e, liburua da lehengo ni utez lerengo zatia erdi erdi hutsora liburuan erdia Da, importante nazi, eta orain goz barrikadan historia nahiko, ezaguna da, ba, disko bat, beste, beste disko bat, dakiz ez, disko ba, indibidualak, azken, azken bi disko individualak, eta bar, baino, hasieratik eta hori hasieran lehengo historia da, beti ba, politago, ta interesgarriago, ta izkutago, ez, hain ezaguna, orduan, ba, niruztez, eh, grazia, ara, bueno, ara, grazia nik ez, baino, baino, baino, Nire, nire ustez hori da importantena, ez lehengo eh, urteak eta, eta lehengo movidak eta orduan hori buruz. Eta nahiko naparra da, nahiko iruñarra, ba, de rigor, eta nahiko dakit, ideologizu da, a la poliziatu da, eta barrikada asieran gutxienez, ba, nahiko talde pues, gorra poliziatu nahiko ideologi, ideologiko zen. Eta hori da, barrikada historia, gero datuak eta, eta biografia bat bai. Hau da, gehien bat barrikadako hasierako urteak? Hombre, gehien-gehien bai, izken bai, nire ustez hori zen importantea, datu, bazar, datu ezain ezagunak a, azaltzea. Bai, e, igual gero jarraituko dugu hisketangoa zen orain e, talde honen kanta bat entzutera. Azkeneko diskotik ez, hau beren aurreko diskonetatik entzungo duen kanta o entzuko du. Otra vez mi cabeza a correr Creo que este no puedo ser yo Es un castigo, tanto placer A lo que quieras, a lo que quieras, lo que quieras. Déjame sin sangre esta vez Clavo tus dientes en mi cuello Destrózame, destrózame En esa boca está mi destino, está mi destino. Bai, berbada, barrikada orain dela urte batzuk ba, talde borrokalari bezala, simbola bezala zen hemen, ez da? Bai, bai, bai, noski hemen eta nafarroan bereziki, bai. Eta e, pixka bat, e, kontaktuko eguzu, e, lehen komentatu duguna pixka batez Jendeak agian ez takiela, ba, barrikada hasi eran, ba, nolako taldea, eta zer egiten zuen da guzti hori? Bai, bueno, barrikada zen nahiko talde kaletarra ez, kale zalea, oso un oso oso herrikoia eta ba lehengo lehengo etapa lanengo lengo momentu hasten e, drogas Enrique drogas eta Boni Hernández Hernandez e, idea bazen eta gero mm, be, beste bat zegoen bateri, bateri bat eta bateri hilzen hasieran bi disko egin ondoren eta bueno hori oso talde rockeroso espontaneo Ba, simplea baita ere, musika aldetik, eta e, zen pizkate ba, rock kalie hori eta leño eta burning, eta madril go rock mogidaurin e, ba, erentzia zen, e, pizkate e, barrikala eta, bueno, baita ere letra aldetik, aldetik, nahiko zuzen, eta ba, radikalazak hori, lehen esan dugu bezala, nahiko poliziatu da eta... Hori oso, oso, oso talde zuzen, oso talde fuerte, gogorra eta hori, ba hasieratik oso talderriko izan zen, bai, nahiko nahiko enblematikoa da. Eta mm, orain jarraitzen du horrela izaten, edo ez. Nik uste dut baietz, e, alde batetik bai, ba, dena 10 urte beteia ditu e, taldeak. Orduan ja <laughs> Habeo meido bastantes, da. Baino alde batetik bai, azken eh, single, adibidez, azken abestiazuk jarri duzu. E, eh, obejas nerrasori badap fuerte, zuzen gogorra eta baita idea ideologikara, idea politika batekin, ez da, arrazismoa eh, eta disidentearen zea errepresioa eta horrelako pizkat badago oraindik kaleko aise freskua ta horrelako zerbait. Orduan, bueno, ba helduak dira eta seme askokin, eta politika aldetik e, gauzak asko aldatu aldatu dira. Orduan ba, bueno, hori hori herreflectatzen da musikant, bizian eta eta letraetan baita ere. Hai, erlo ustietak. Ez eh, que, jendeak esan oida, esan oida jendearen aldetik, ba, taldeak kaleko biroa eta jendea ba, aldera, alde batera utzi duela, ez? Ez tala, lehen bezala, guen ja estabilela hainbeste hain kalean eta kaleko jendearekin kontaktuan. Bueno, bai, bai, hori egia izan behar, da? Zeta, ahi egia nahi dira eta etxe, etxean daude, eta ba, azken berria da drogaz, baia, Erosi duia bera drogazeketxe bat e, daikitean mendian, bueno, iruñakon, iru, iru, iru, iruñatik e, kampuan, eta hori zen bere idea hori beti joen nahi dut, e, etxe txiki bat, e, kampuan bizitzeko, eta orduan hori ba, normala da, hori, segun ze edadekin, normala da. Eta badago be, beste roi bat, hori mm, nik uste dut beste roi da importante, importanteago da manager eta businessekin erlazioa, hori bai, hori oso serio da, kritikatzeko, ala diskutitzeko, ala ezbaitatzeko. Ez ja, askotan izan daitezke managerrean representanten erruak. Mm, bai, hor nik pf, oso, oso rollo zea kontrakterio da, ta oso dak, delikatua da, baino bai, nire ustez Ba, manager hori, ez da <risa> Zer Barrikadaren Ideologiakin, alabarrikadaren Personalitatekin ez da ez, ez, ez, ez doa horreako manager bat Nire ustez, ez? Yeah. Da pesetero bat, da manager tipikoa Comic eta pelikulako Melikulari manager bat Eta hor bueno, haien asuntoa Haien erroa da eta haien, haien bizia baino bai, hor da, daude Kontradizio asko eta liburona zantzen dira baita Noventu batean, adibidez manan hartu ondoren eh, Enrique drogaz ja, pentsatu zuen bera talde hau txeta ustea tamé, bai, bai, taldea ustea eta um. ta, ta, ta, joan egitea Orduan duan, ba, hor kontraizio daude, asuko ba, asko, asko horrelako arazo asko ez esan ditu taldeak klaro, horregatik, bai bai bere ziki drogaz ekin, eta nik gut, m, talde barrun drogaz da pizkate takit, tipo sanoen, ala, bueno, txigora bera ala takit, idea argi, argienekin, ez da, argienenekin Orduan ba Manajer, bueno, ba, rollo hartu ondoren, ba estatuko mailako, eh mailako etxe bat, e, diskografika bat eta gero Manajer er, ba beren bera kontradizia barrunen egon zen eta orduan ba pentsatu zuen berak hori. Etaleozea, e, bai, bai, Eta zergatik? Orai, orain, orain berak, aien, o sea, beren beren da, ba, besteak arrazoia zutela eta ondo zen hori e, dena hartzea art, eta hori baina hartzea eta dena baina jarra eta esklazio berriak e, es, biznesekin eta merkatuekin eta horrela guain ondo ikusten dute, bueno, ondo ikusten be, dugu bai, bai, be, bere balantzea hori bai, agartzen dut liburua baina esaten esa du ba hau da e, negozio hau da hori e, takite juego bat da Bai. Eta juegon orduan kontraizio daude eta zirabirak ti, ti, eta, eta orduan horrela da asuntoa, eta bueno. Ta... Berak ogeratu du beraz eh, joku hortan sartzea. Bai, eta nire, nire ustez mm, kritika asko daude, zera hor barruan egiteko, eh? nire, nire aldetiko gutxienez, kritika asko daude suk bai negozio zaude, baino badago negozioak eta badago negozianteak ez berdinak. Negozioantze dira negozianteak, baino badaude negozianteak utxe ora bera negoziante leala, legalak eta besteak. Negozioantzi batzu be bestea hau baino charrak eta peseteroan erabatz pesetero hartuen, bueno, fin. Hori. Baino alare oi erabaki dute eta hor jarraitzen dute bideoretan. Bai, bai. bai. Eske komersialak de tiko sona da, de hori, eh. Aso, da da komersialak da o Tipo bat prinzipori gabe eta dirua bila eta piz Bai, berriari, dena guzta claro, jorazera Eta oso zabe. komoda da, baina, baina nahi kontra historia Bai eh, Gero pixka jarriktuko dugu hitz eh, ditzeketan, guazen beste kanta bat entzutera Taldearen kanta ezaguneetariko bat, okupazioen, ez zeinen gainera hozear dutari gabe taldearen kantaren kantarik ezagunenetariko bat eta bertan ikus daiteke ere lehen aipatu dugu kontradizioa, ez taldean maitan dagoen kontraesana. Bai, noski. <laughs> eta Bueno, denok de, de denok ditugu de kontradizioa. Bai, denade, argi dagoena da, taldea, bueno, urten poderioz ber, e, berba da, baino, taldeak, ba, bilakaera bat izan duela, ez, evoluzio bat. Bai, noski, hori, mm, bi, bi, bi aldetik, alde, al, musika aldetik, eta baita ere ideologia ala ala literario aldetik ere, bai. Ba, nire ustez, karo, oraingoa oraingo bestiak... Ba, aberatzenak, aberatzenak dira eta elaboratuago dira, hobe, on, onak dira. Ta, besteak hasiera eran, baino, baino, baino, baino, hori normal da, ba, duzein taldekin, duzein rolloekiz da. Eta baitare bat testoekin, zeta, bueno, beti biala bi, bi, bi iru Gaiz berdina, ziren barrun, testu, fuerte testu politi, politikoak eta baita ere, testu ba, eh, barruko asuntoak, amodioko, eh, eta lujuria, eta sexoen eh, sentimentuak eta hori da, nik uste dut, berezik eh, drogazen personalidad, ez, drogazen de jarrera, ez da, hori, betiko lujuria, la sensualidade, hori, ez da, orduan. hori, bueno, hori, jarraitzen dute, bizkat berdin rolok berdinak egiten, baina bueno, elaboratuago eta asko kideen serioago bai. Asko itzen dugu hemen, bueno, biuru aldiz aipatu dugu drogaz, eta ze pisu dauka drogasek taldean. Ba, hombre, haiek ba esaten e, ba, dute bezala e, beti esaten dute, ba talea bat dela eta bai hori importante da nola Oraindik ba talde batasuna, talde unidade hor ba, dago, ez da? Beti ba, abesti guztiak diskodan agertzen dira taldearen izenekin taktito. Ez drogas eta bestekin ez da, Baina nik uste dut hori, ba, drogas da pizkat e, ideologa eta bai eta eta ta kit eh emblematikoa ta Da bai, bera da asken ba, finadan imagina, ez? Baitare baitare zentroan dago e, beti, baina diburuan agertzen da rolok. Rolok politikan agertzen dira eta hor roloba da. hori, berak esaten du bueno, ba, nik nahi dut zentrotik kentzea eta beste bi mikro jartzea bonita ta tazea ta Alfredoekin eta paperak aldatzea, ta paperak banatzea eta Pero son unos pringaos y no se atreven. Orduan, berak nahi du beti paper zentral hori ba, kentzea, eh, protagonismo hori kentzea, baina, bueno... Baina esindu, guainos. Horrego, soin polita, gainera bere discursoan, bere itxekinz da, bueno, estu unos pringaos, si me dejan a mi siempre colgau, ta horrena, da. Perdón, bueno, orduan, eh. Bai, gainera, eh, esan liburua eh, sekulako presentazio dela, argazkia koloretan eta, bueno, eh, Gaston izan dala, la liburua, esta. Bueno, es, nikuste dut da ja ba, beste munduan gaude ja liburuak eta dena egiteko. Eta orduan ondoa egin behar duzu gauzak eta kito. Orduan kolezio horrela da, tamaino folio hori. Orduan bizkata hundia ez lehengo eta betiko liburu txikiak, eta horrela, eta, eta paper daki, paper txarrekin. Orduan, paper hona da, fotoz koloretan eta txuribeltzez ere bai. Orduan, ba, presentazio bai, polita, baino normal, ez zain dakit, ez. Liburu normal, orain guz, liburu normal bat, ez. Eta, bueno, diguzte gut, oso ez dira lehengo fotoak, hasierako fotoak. Fotozarrak. Hori, hori, hori, hori, eta hori da, Mikelen eh, lengo ba, bateriaren horri alde batzuk agur Mikel hartzen duna bai ba, kapitulo bat da, noski kapitulo dago oh, Mikel buruz. Mikel lehengo bateri buruz. Karo. nola hilzen eta eta nola zen bera eta lagunen opinoiak eta, eta nola ber nola no sartu zentaldean eta horrela Hemen dena den eh, liburuan barrikadako ta E, barrikadako partai gain, Ba beste zen bai jende ere agertzen da Rosendo kasu eta beste inbates Hombre, bai agertzen da bai Ramonzin, Rosendo, e, Marino Goni Hemengo Nola zen e, Ilzen bera e, hor e, so, e, Txunamiren e, Zea Artura Duna Bai, bai. bai lehenko Artura da, da, eta hor lehenko jendea bai, Bueno, ez asko bai, Rosendo, Ramonzin hori, eh tsunamiko mm, mutilori gero marinogoni beti grabatze, beti grabat beti estudio estudio barrun eh bestela kanboan ba aiek diraz da konzertuak mm -hmm. eta eta foto promocional ba, normalak da bai eta e... eta publiko pizkano gotsi gutxi. bai, bai. bai. E... Liburu hau, uste da, salgai dendetan daula, ez? Bai, nahi kondo, nik uste dut, e, zabal kundeala hori, hori distibuzioa nahi ondo dago, zenetan, aia, ja, kolezio luzea da, eta kitze zenbaki da, ma, ma, ma, zenbaki, hori, ama... Amazei garrana da. Hori, Orduan, ba, nik, nire ustez ba, nahi kondo dago, de, bai, dendetan, eta m, liburu dendetan, eta baita ere, bueno, dendetan, normaletan, dendan, paper, paper, e, paper dendetan eta uste dut, prezia uste dut da mila eta irure guna, mila eta boste Orduan, nik uste dut, baita, prezio no, nahiko ondo dago. Zeta liburu hori ondo gine dago, papero na eta foto na. Ba. Kolezio polita da, bai. nik uste dut oso kolezio polita da. Badaude liburu batzuk nahiko txorrak, sexo, droga, rock and roll, eta horrela, baino beste bat, beste batzuk, tras, trasmeta liburu bat badago bat oso entesgarria, bai. eta gero dago beste bat oso oso na belbetan Lurri zen, Ber, talde ariburuz, belbetan dira eta oso oso ona da Amerikarra. Eta hau ba, ondo, geratu da, kanpotik nik izatezakit. Nola dagoen, hori irazita, baina bai, itxura ona bai. Eta, joan, gainera borrokatu egin genuen fotoak e, e, hartzeko, bueno, poligranekin eta managerekin eta fotonik gabe, eta hartuan ba, bai, izterzitaz, baina, bueno, abertu zen bai. Bai, eh, berbada horrelako liburuak eh, euskera zinberko lirateke, bai, bai, bai, bai, bai, es. Oi da hemen falta motatzen da. Bai, bai pena bada, bai, bai agertzen ba, da ba dena, rock radical asuntoa, eta gait baitare muskariaren e, papera, muskaria za Bai, instantzuaren garrantzia es bere garaian. Baitare dakite nafarroa na, nafarre eh barrun Zea Juan Zapater, zea nozo tipo de tresgarria Juan Zapater zen periodista bat eta zen leungo disco zen Zea eh, fotógrafoa Tarduan bada bada ba, da historia eta historia Coribai iruñako eta horrak historia eta euskal Euskal, bueno, euskaliko historiak, rock eta social historiak, ba, bueno, rolo <risa> daudio Bai, ehm... Ahi ha, egoso contentuak gila, guztienez droga eta, eta drogas ta boni eta... Drogasen laguna, ba, drogas laguna mamen, oso tipa maja da, oso uh txantrean, -huh. bera, eta... Joe, pues me lehi el libro dun tira onzea, ondo eta zaitik dut duan, bueno, hori da importante, nah, hori... Ba oso, oso oso argia neukenik eta drogasenea, eh? bueno... zure eh. liburua egin, ta ondo geratu, eta taldea dira, bai, jende batakit. Ba, erakurri bai. bodi hona ez Gainera gauza bat, bueno, hamar minutu besterik eztiak galditzen ameketako eta esan, ba, hemen liburu pare bada euskabula azosketatzeko, ez, gendearen txat, ez da? Liburuak eta posterra betara, liburu eta posterra, hori eh? da Ez, orduan, e, besterik gabe, galdera bat botako dugu eta asmatzen duna, ba, jaso dezake liburua eta posterra e, ez ze galdera botako dugu, Entzulei? Ba, adibidez dakit, barrikada izen eta talde egin baino lehen, zein taldetan egon ziren e, orengo lagunak, orengo barrikada lagunak, adibidez, ba, dakit, iru, ala, lau talde izen. E, Hiru talden taldenitzenak. Barrikada baino lehen, hasieran zein beste taldenitzenak. Talde, talde. Fotze zuen parteideek. Hori, hori. Bale, ba, guaitxe telefona, hau da. bos, bos, sei bat, zeiru. Bos, bos, zei bat, zeiru, eta asmatzen badetzu erantzuna, ba, liburu eta bosterra zuen Jadanik, entzule bat daukagu telefonaren bezaldean. Kaso? Bai eh, Nundi e eh, da hitzen dut zuzuk? Altsati, ganostitik Zein da zure hitzena? Eneritz Zubadakizu eh, erantzun zuzena? Bueno, a ber, adibidez drogaz, kafarna unel, eh, aderitzun bizkatez Hau, <susurra> liburu hakin dagoa <susurra> Liburu hakin dagoa, eh? bai, bai, eh? A ber, boni nemez izen? Bai, bai, bai Bai, e, gauza ba, zuk liburua e, aurran dezu, ez? ez nola ez? <laughs> Dakar txori bat atzean, baina liburua Ah, ez. txori bat? Ah, zondo Bueno, ba, iru, e, beste talde bat falta zaizu, ba, asmatzeko, galdera e, e, Eta pabellon negro? Bai, bai, hori, bai, Alfredo Bai jo, jo. Bai, ba, ez ezkegi eta rontxe e, hartuko dizkizu zure izena bizena talbidea, liburua bidaltzeko. Bale, ba. Eta beste galdera bat botako dugu, e, zein itxango da aurrungo galderainiak? Batak, eta dibidez, ba, diskoen titulak, ba, batzuk ez denak, baino, dakit, lau, iru, bost, disko, diskoen titulak. Gogoratu telefona, bost, bost, sei bat, sei iru. Beste bat daukagu telefonoaren bestaldean. Kaxo Gabón. Bai, Gabón, berdin. Eh, zu zu nunguaz, eh? Ni Arnanikoa. Eta esangoeiz guzu ba barrika taldearen disko batzuen izena. Izenak. A ber, noche rock and roll engoa, ba, barrio conflictivo, no hay tregua, rojo. Eh, uztenekoa da la esta a ver, venga, beste, ba, beste, beste, beste bat. Beste Azken azkena, azkena. E... Balos blancas. Ay, bai. Así <laughs> te <laughs> Oh, no. no. Eh, gustaba Zurri Barrikada gustatzen zaizu? Bai, asko, asko. Eh, uh -huh. e, ikusi dituzu zenean askotan? Bai, lengo urtean ikusi ditu noretan eta aurten ezin izan de jun, baina bueno. Ba. Bai, ikusi dituen bai noretan. Beraz, zuretsa taldea orain ere oso ona da, asko gustatzen zaizu. Bai, bai beti. Nai disko gustei ditu, bai. Bueno, ba, ichompi ska eta orain txartuko dizut itxena bisena talbidea eta postas gasoko dezu oparia. Bala, skatikasko no? eta 11 gainean dauzkagunez, ba, besterik gabe aguresan bar dugu Estainiaki. Bai, agur, agur bai. Ba, eta agur, bueno, agur bero bat. A, agur bero bat. E, ba, beraz badakizu, e, barrikadari buruzko liburu bat e, kalean dagoela salgai eta taleri buruz, ba, e, berri izan nahi ba duzu, ba badakizu zerin. Eta besterik gabe, ba, Inaki beste bat arte. Vale, ba, ba, agur, agur. Ba. Bueno, eta honela bukatuko dugu gure gaurko saioa.